Хтось нас шукає, і ще раз я почув відповідь не одразу, а після важкого зітхання. Переглядали відповідні бази, але поки що схожих на вас людей у них немає. Жодного? Слідчий із напруженим обличчям захитав головою. З кабінету лікаря я вийшов з відчуттям сильного пригнічення. Дві важкі думки, як дві міцні руки, вчепилися за моє горло і стискали його щосили. Перша думка стосувалася болісного висновку, що десь там у світі є люди, які бажали завдати мені шкоди. Хтось пограбував мене, спричинив психічні, а можливо і фізичні страждання. З болем я уявляв, як мені щось підливають в напій або вколюють під шкіру і потім знімають цінні речі та одяг із непритомного тіла. А можливо і ще гірше. Я при свідомості стаю жертвою викрадення, під погрозами сам віддаю все, бачу своїх кривдників і нічого не можу вдіяти. Разом з іншими мене привозять на галявину, змушують роздягтися і лише потім якось позбавляють пам'яті, щоб я не міг більше цих злочинців упізнати. Я ніби відчув цей страх із галявини і вмить мороз пішов поза шкірою. Може воно і на краще, що я цього не пам'ятаю? Може воно і на краще? Дивне заспокоєння мені приніс вигляд величезних білих град на вікнах. Ніби вмить вони стали не символом обмеження, а уособленням захисту. Біло залізяче відділяє мене від світу, де причаїлася небезпека, природи якої я осягнути не міг. Одна невидима рука ніби стала слабнути на моїй шиї, але інша могла ще довго стискати її і не давати вільно дихати». Мене ніхто не шукав Три дні я був в лікарні І жодна людина не заявила у міліцію щодо мого зникнення Або до мене всім байдуже Або я зовсім самотній у цьому житті Так само, як зараз тут Оце буде розчарування Якщо після повернення пам'яті в моїй ситуації нічого не зміниться Коли я поглядом пробігся залою, то зрозумів Що більшість перебуває в такому самому пригніченому стані Навіть рувим Ця гора м'язів сидів на своєму ліжку, обхопивши коліна руками, як маленький хлопчисько, і напруженим поглядом вкляк в одну точку на стіні навпроти себе. Я подумав, що він, мабуть, переживає свою слабкість перед невідомими зловмисниками болісніше за нас, оскільки фізична сила його тіла за три останні дні стала основною ознакою його особистості. Хоча я міг помилятися... Але йому теж боліло те, що його ніхто не шукає. Раптом я побачив в протилежному кінці зали Соломею, яка ніби вросла в кут між стіною і білою шафою та здригалася від плачу. До неї ніхто не підходив і не намагався заспокоїти. Навіть Даліла, яка після вчорашнього оцінювання віку дистанціювалася від своєї сусідки. Я рішуче попрямував до Соломеї і ще раз зміг пересвідчитись, який як волий і повільний. Те, що в моїй уяві виглядало як підбіг Насправді виявилося важкою повільною ходою якогось лінивця Я хотів сказати щось заспокійливе Але слова зовсім мене не слухалися Тому я лише обережно поклав їй руку на плече Вона відсахнулася і перелякано подивилася мені в очі Замість слів я лише доброзичливо усміхнувся Хоча в голові крутилося «Не плач, все буде добре» Нам допоможуть Не варто плакати Я поряд Однак ці речення Іще повільніше йшли від мозку до вуст Аніж я із центру кімнати до неї Соломея нічого не промовила Лише мовчки лягла на ліжко І відвернулася від мене в інший бік Я просто Спробував все ж таки налагодити контакт Важко вимовляючи кожне слово Не треба Сухо та з притиском сказала Соломея Мені довелось повернутися на чоловічу частину зали, де, як завжди, я провів на самоті весь час до обіду. Замість очікуваного прийому їжі на нас чекало дещо інше. Лікар знову запропонував всім сісти колом для проведення чергового експерименту. Попри те, що ми хотіли їсти, ніхто з лікарем не сперечався, і всі слухняно склали стільці колом та повсідалися. Я навіть і не намагався сісти біля Соломеї. Цього разу по обидва боки від неї сиділи і Фай та Ізавель, ніби навмисно хотіли своєю старістю і ще більше підкреслити молодість і ніжність дівчини. Я сів між професором та Далілою, поведінка якої чітко свідчила про те, що вона намагається бути молодшою. Вона робила дещо протилежне за те, що робила стара Ізавель. Якщо вона сутулилася... Тодаліла вигинала спину тощо І демонстративно копіювала Солонею Перекидала ногу на ногу Намотувала волосся на палець Це звісно не робило її молодшою Однак виграшно підкреслювало вроду Якою вона і справді не була обділена Якби Чорнява знала, як їй це допоможе в наступному експерименті То ймовірно докладала б іще більше зусиль Однак лікар не одразу розпочав той експеримент Спершу ми довго обговорювали свої відчуття після вчорашнього оцінювання віку кожного з нас. Якщо можна назвати обговоренням, довгий монолог лікаря і наші скупі відповіді так, справді, відчуття були сильними. Хоча жоден зі знайдених не пригадав нічого візуального, ніхто не сумнівався, що такі емоційні коливання змінюють щось у нас самих. «Була надія, що ми починаємо згадувати наші минулі відчуття. Проблема була в тому, що не для всіх вони виявилися приємними. Однак лікар сказав на це не звертати уваги і попередив, що в майбутньому емоційне навантаження може бути іще більшим». Ми одразу зрозуміли, що він має рацію, коли почули тему наступного обговорення. Лікар попросив оцінити свою зовнішність за критерієм красива-некрасива без використання проміжних варіантів. Потім зробити те саме щодо зовнішності інших, ба більше назвати найкрасивішого з чоловіків і найкрасивішу з жінок. Після почутого ми всі на кілька секунд отеріли, немов були у прострації. Але лікар сказав не сумніватися, і ми всі погодилися. Нам дали три хвилини на обмірковування запитань, які вже самі по собі виявилися емоційно неймовірно складними. Принаймні для мене. Я розумів, логічно те, що як хлопця мене таке оцінювання не надто має бентежити. Але я мав Ахілесову п'яту, мою симпатію до Соломеї, що ставала дедалі сильнішою. Я справді хвилювався, як саме вона мене оцінить, тому що в цьому виявиться її ставлення до моєї скромної, згідно з вчорашнім опитуванням, пристаркуватої персони.